Kapitel 2 Dette er vad Jehova har sagt. «På grunn av Moabs tre opprør, og på grunn av fire, skal jeg ikke ta det tilbake, fordi han brente Edoms konges ben til kalk. Og jeg vil sende en ill mot Moab, og den skal fortære Keriots boligtorn. Og under alarm skal Moab dø, under ett alarmsignal, under lyden av ett horn. Og jeg vil avskjære dommeren fra hennes mitte, O alle hennes fyrster skal jeg drepe sammen med ham», har Jehova sagt. Dette er hva Jehova har sagt. «På grunn av Judas tre opprør, og på grunn av fire, skal jeg ikke ta det tilbake, fordi de forkastet Jehovas lov, og fordi de ikke overholdt hans forordninger. Men deres løgner, som deres forfedre hadde vandret etter, fikk dem stadig til å fare vill. Og jeg vil sende en ill mot Juda og den skal fortære Jerusalems boligtårn.» Dette er hva Jehova har sagt. «På grund av Israels tre opprør, og på grunn av fire, skal jeg ikke ta det tilbake, fordi de selger en rettferdig for sølv og en fattig for prisen på et par sandaler. De lengter etter å se jordens støv på de ringes hode. og de sagtmodige svei bøyer de, og en man og hans egen far har gått til samme pike for å vannhelge mitt hellige navn. Og på klær som er tatt som pant strekker de sig ved siden av hvert alter, og de bøtlagte svin drikker de i sine guders hus. «Men jeg, jeg hadde for deres skyld tilintetgjort Amoritten, hvis høyde var som sederenes høyde, og som var kraftfull som de store trær, og jeg gikk i gang med å tilintetgjøre hans frukt oppe og hans røtter nede. Og jeg førte dere opp fra Egypts land, og jeg fortsatte å la dere vandre gjennom Ødemarken i 40 år, for at dere skulle ta Amorittens land i eje og jeg oppreiste stadig noen av deres sønner som profeter, og noen av deres unge menn som nazireere. Skulle det egentlig ikke være slik, dere Israels sønner? lider Jehovas utsang. Men dere ga stadi nazireerne vin og drikke, og til profetene ga dere befaling og sa, dere skal ikke profetere. Se, jeg lar det som er under dere sveie, slik som en vogn sveier når den er full av nyskåret korn. Og et tilfluktssted skal gå tapt for den raske, og ingen sterk mann skal løke sin kraft, og ingen veldig mann skal redde sin sjel. Og ingen som hanterer buen skal holde stand, og ingen som er rask på foten skal slippe unna, og ingen som rir på hesten skal redde sin sjel. Og den som er sterk i sitt hjerte blant de veldige menn, naken skal han flykte den dagen, lyder Jehovas utsangn.